Esperem que passeu una estona entretinguda. Nosaltres ja ho hem fet. Gràcies. Bon dia i benvinguts a Parlem de Contes. Avui, quinta de març, m'explicarem històries de brutes. Jo que de l'escola del tuixell hem llegit el llibre de Roald Dalt. Sabeu què hem après d'aquestes històries? En els contes de fades, les bruixes sempre porten uns barrets i unes capes negres i van volant damunt d'una escombra. Però en aquest llibre el protagonista ens explica que les bruixes de veritat, vesteixen roba normal i tenen un aspecte semblant a les dones del carrer. Viuen en cases normals, per això costa tant d'atrapar-les. Odien als nens i nenes, tenen màgia als dits i puc. Poders màgics! Voleu sentir com l'àvia del protagonista ens ensenya a reconèixer una bruixa? Diu que no tenen ungles, són calves i porten perruca. Tenen els freds al molt grossos, per això oloren els nens i les nenes de lluny. Els que es banyen cada dia no els detecten. Tenen els peus quadrats i sense dits. La seva saliva és blava com la tinta dels bolígres. Ara, a tancar els ulls i ja aneu-vos la gran bruixa del conte diu que té una cara putrefacta i la peda arrugada. Les seves ungles són corbades i largues de 5 centímetres. Sóc arrima les altres bruixes que no la creuen perquè mana. El seu gran objectiu és convertir en tots els nens i nenes en ratolins. No tinc por, no sóc a bruixes, sóc a lliure terres donant a cada pas salut i alegria. Vivim al museu de les trementinaires de Tuxent. A Tuxent, quasi totes les dones sabien estar trementinaires per guanyar-se la vida i deien «Soc dona valenta i ferma que passejo pel món de la terra entrec remeis que guareixen a molta gent». No eren bruixes, però pel seu remès que curaven a la gent, algunes persones ho pensaven. Segons la cultura popular catalana, us en explicarem una que va passar a prop de la nostra terra, a la muntanya del Pedraforca. Fa molts anys quan el rei francès encara dominava Catalunya, en el castell de Gósol hi vivia un baró. Aquest havia sentit que a la nit de Sant Joan les bruixes del Pedraforca complien els desitjos a la gent. Quan estava fent el cim, va sentir unes rialles i es va amagar darrere una pedra. Una de les bruixes el va veure i el va portar amb les altres que estaven en la seva reunió. Diuen que en aquestes reunions de Calarre augmenten el seu poder. L'home volia ser més ric per poder curar la seva filla, malalta. Les bruixes, pensant que era veritat, van fer realitat el seu desig. Els hi havia pres el pèl. En descobrir o van fer que fos veritat. Aquesta llegenda ens ensenya que no s'hi pot jugar amb les bruixes. Hi ha llocs que cada any encara s'hi celebra la quelarre, com Cervera. Si passeu pel carrer de les Bruixes, mireu que no sigui una nit de lluna plena. A Vallbona de les Monges viuen en coves i diu que les han vist escabellades i només es pentiren quan plou. Mm -hmm. Per acabar, escolteu bé. A les 12 de la nit, dimonis i bruixes sota el llit. La lluna és una bruixa que juga amb els núvols i els arruixen. Any de bruixes, fora bruixes. Llegiu-vos bé les bruixes de Roald Roaldal per poder conèixer una. I fins al pròxim parlem de contes. No tinc por, no sóc a bruixes, aquest a lliure terres, donant a cada pas salut i a plení. Vivint al museu de l'Estrementinaire de Tuxent. 0.9 Solsona só sona FM, em sento bé